Втім, шукати його, здається, і не треба. Вона давно знає його, як свої п'ять пальців. Цей покинутий і забутий дворик уже два роки моляв їй очі. Якщо точніше, то спостерігала за ним Ніка значно довше. Відтоді, як оселилися у квартирі Нати Улянівни. З вікна сьомого поверху його видно, як театральну сцену з високої гальорки. Невеличкий, допотопний будиночок з підсліпуватими вікнами поділеними на квадратні шиби, облущеними під віконнями і сігрим місцями прогнутим дахом. дуже відрізнявся від свого новенького сусіда ліворуч. Це від його господаря Ніка колись врятувала нещасного цуцика і подарувала однокласниці. І тим більше від двоповерхового котеджу праворуч, пофарбованого у салатно-зелені кольори, з темно-зеленою гонтовою покрівлею, арковими вікнами, квітниками і стрункими туями на подвір'ї. Здавалося, ця розвалюшка зведена ще за царя Гороха, якимось чином загубилася у часі і випадково залишилася тут, у місці, яке наступало на неї з усіх боків. У дворику всього три дерева, дві яблуні біля самих стін і висока груша позаду будиночка, клаптик асфальту перед дверима, Купа піску на притоптаній траві, з якого раніше діти постійно щось ліпили і будували. Зазвичай вранці з дверей повагом випливала повновата кругловида молодиця. Слідом за нею випурхувала ціла зграйка голосистих смаглявих дітлахів. За ними вискакував рудий кудлатий Сен-Бернар. Жінка мало не щодня розвішувала білизну на мотузці, простягнуті між двома деревами. Діти з вереском бігали навколо будиночка. Собака з гавкотом або втікає від них, або не їх. Узимку дерева біля будинку обліплювали ворони. Мабуть, їм було тут чим поживитися. А може, їх приваблювала смаглява зграя людських дітлахів, схожих на вороненят. нят. Господаря ніка ніколи не бачила. Іноді крізь вранішній сон чула, як біля воронячого гнізда щось застуджено чмихає і гарчить. Але поки вона вставала і підходила до вікна, синя автівка, помережена іржею, така ж стара, як і будиночок, уже перевальцем, обминаючи вибоїни, від'їжджали від, від воріт. Поверталася вона пізно ввечері. Мабуть, власникові цього автомобільного дива з минулої епохи доводилось дуже багато працювати, щоб прогодувати своє горласте сімейство. Але на вигляді дворика його заробітки не позначились. Ті ж як у сільській хаті, вікна. Той же сірий із зеленими розводами, моху, дах. Той же покоцаний і місцями вилущений асфальт перед порогом. Два роки тому, восени, вся родина раптом зібралася, сілася аж на три таксівки і зникла. Ніби у вирій полетіли, подумала тоді Ніка. Але з вирію навесні повертаються, а дивне сімейство так і не повернулося. За рік на дворику з'явилися двоє чоловіків. Вони привезли купу всілякого залізяча, бетонні плити, пісок і цемент, встановили бетономішалку, протягнули від будиночка електрошнур і взялися до спорудження навколо подвір'я муру. Після закінчення цієї роботи у високій, вищій від людського зросту, мурованій стіні, залишилося дві пройми, у яких невдовзі зблиснули чорним металом ворота і хвіртка і від сусідських очей із навколишніх приватних садиб вороняче гніздо тепер було надійно заховане. Але з сьомого поверху воно і далі залишалося, як на долоні. Ніна бачила, як заростає густим споришем дворик, дворик, як весною на зеленому трав'яному килимі з'являються жовті кружальця кульбаб, як восени під яблунями згнивають нікому не потрібні яблука. Як попід ворітьми пролазить сіра кицька, як вона кожного ранку намотує три кола навколо будиночка, ніби здійснює якийсь таємничий ритуал. Ніка також пробереться. Звісно ж, не попід, а понад хвірткою. Це запросто. А от відчинити двері до оселі складніше. Але вона не раз спостерігала, як залазить до хати кицька. Видирається на яблуню, тоді як акробатка – шпацероє гілкою до причілкових дверей на горище. З горища, вочевидь, є двері до коридору, мусять бути. А пізніше ніка роздобуде ключі і від хвіртки, і від хідних дверей. Це не проблема. Отож, треба тільки дочекатись вечора, щоб ніхто з вікон дев'ятиповерхівки не побачив її вторгнення на чужу територію. Застоялий запах, цвілі старі шпалери, відсиріла штукатурка, мишачий послід, різко вдарив у ніздрі. Ніку знудило. Кинулась до кімнати, розміщеної з протилежного від дев'яти поверхівки боку. Відчинила ж вікно, перехилилася у дворик. Коли віддихалася, взялася обстежувати будинок. Меблі на місці, та вони такі, що їх би задарма ніхто не взяв. У кімнатах металеві ліжка з прогнутими панцерними сітками і подряпані фанерні шафи для одягу. На кухні довгий стіл із струганих дощок і кілька стільців без спинок. На покуті – образок із зображенням Богоматері з дитям Ісусом, затягнутий густою павутиною, обрамлений посірілим відпилюки рушником. Недаремно, мабуть, полетіли в інші краї маленькі ворони.